Треба борзу голівку під очіпок пхати. Я таки кажу, царство на землі належиться все-таки тобі. Тим закінчила всю свою критику про мене. По якійсь хвилі, під час якої малювала пильно, обізвалася знов. Софія мусить мати якусь нещасливу любов. Нещаслива любов перетворює не раз людську вдачу до дна. Ти зараз своє, запротестувала я, хоч ти саме сказала вже давно своєму серцю. «Що могло в її житті грати більшу роль, як любов?» – говорила далі Ганнуся. «На її тлі виростає всяка сила, а коли вона вразлива, якою саме мені здається, а притім вірна, то метаморфоза готова. О, в мене гостре око, і я пізнаю зараз, хто розуміється вже на нещасті». Вона признається сама Ганнусю, що нервова». Казала, що стала такою від смерті батька. Була сама коло нього, як дістав удар серця. Помер майже в її руках. Потім відхорувалася. Лікарі заборонили їй навіть займатися якийсь час музикою. Але що їй без музики? Як казала, нема життя. То не держалася їх приказів і грала, і грає до схочу. Казала, знаю і без них, що унаслідила по батькові нервову систему і його недугу. Але що мені один день життя менше або більше? Не боюся смерті. З нею замовкне вся музика моїх нервів і те, що здавило їх звучність. «Видеш, Мартухо?» – кликнула артистка, піднімаючи тріумфальним рухом руку з пензлем. За тим криється щось, і я довідуюсь ще про все. Я страшно цікава. Що за пригода здавила музику її нервів?» Я здвигнула плечима. Але вона і так грає ще чарівно. І справді, грала чарівно. Запанувала цілком над нами. Артистка залюбилася в ній, мов мужчина, і майже задавлювала її своїм щирим, але на її, Софії, істоту забурливим, заголосним, занадто виявленим чуттям. А я мовчки молилася на неї. Гануся відкривала щодня нову красу в її істоті, а поверховністю її займалася, мов, мати дитиною. Чесала сама її довге шовкове волосся, укладаючи його по своїм стилю античному, придумувала для її класичного профілю осібні ковніри і інші строї, а я без мотивів любила її. Ні, обох любила я». Ніхто з них не жадав всеї любові від мене, як чогось вищого, святішого в житті. Але я сама подавала її їм. І подаючи її, була саме щаслива. Жодна з них не жадала якоїсь там праці над програмовою для себе, якої прислуги. Але я сама подавала її їм. Одній і другій. Перша приймала її, не замічаючи сього навіть, а друга клонилася зате вдячна за мною, мов цвіт за сонцем». «Ганнуся слушно називає тебе жінкою», – сказала раз Софія до мене, коли я знов зробила їй якусь прислугу. «Ти є вже вродженою жінкою і матір'ю». Між тим, коли з нас обох, тобто з Ганусі і з мене, виробила все аж любов, і воно мусило б статися якимось дальшим розвоєм наших істот. Ти ще не ушкоджений новітнім духом тип первісної жінки, що пригадує нам Аду Каїна або інших жінок з Біблії, повних покори і любові. Але не вихованням виплаканої покори і любові, лише покори і любові з першої руки, з природи». Ти без науки була б та сама, що тепер. Жертвувала б себе з напору вродженої доброти, без намислу і без претензій до подяки. Ти – тип тих тисячок звичайних, невтомно працюючих мурашок, що гнуть без нагороди, а родяться на те, щоб любов'ю своєю удержувати лад на світі». Я стидалася її гарних слів, заслонюючи лице руками, чула, що стояла чимось нижче, далеко нижче від неї, що була супроти неї лише якоюсь простою робітницею. А вона, наче відчула те і хотіла піднести мене до себе, сказала, «З тебе буде пригарна мати, Мартухо! З тебе не менше!» – впевняла я її, цілуючи її прекрасні білі руки. Вона зморщила чоло і її уста задрижали. «З мене – ні», – відтяла понуро, мовби я вразила її. «О, певно, що була б! Стільки краси ніжності!» «Я понищила б усіх своєю любов'ю! Діти й мужа!» – сказала тремтячим голосом, спустивши скоро погляд у діл. «Я не з тих, що в міру люблять!» – і, усміхнувшися якоюсь горісною усмішкою, звела розмову на Ганусю. «Вона – артистка, неспокійна, зміншува, мов мовте, море, але й гарна, мов, море. Хто мав би ту силу прокувати її назавсіди до себе? І на неї прийде черга», – закинула я. «На неї ніколи не прийде черга. Вона душею – артистка, хоч її твори не здобудуть собі, може, європейської слави. На те нема ліку». Ні чоловік, ні діти не вилічать її з того. До того, вона гарна, вона є сама краса, і шкода би втискати ту артистично закроєну душу в формат пересічних жіночих душ. Повинна вижити в повній, якою саме єсть».